Andalusan Andalusan Nakon ovog jel, ovog nekog uvodog opšteg upoznavanja o o Idišu Dajšu dolazi nam sljedeći sljedeća potima sljedeće poglavlje a to je a to je ukratko da se posjetimo Ohavardima Haridžijama. To je skupina, mi smo već do sad govorili, znači to je, ja sam održao poslom predavanje o obhođenju prema Haridžijama. To je skupina, znači, sekta najopasnija u islamu. Njena opasnost se ne vraća samo na to, na, na uvjerenja, njena opasnost se vraća zbog obhođenja prema drugim muslimanima. Ta skupina je jedna Jedina skupina uh, sekta u islamu koja je detaljno, precizno pojašena u tekstovima. Ima i drugi skupinak gdje spomenuti o nešto, uh, uh, možda neki jedan opis ili najava da će se desiti s te strane uh, pojaviti sekta i tako dalje. Međutim, ova sekta Haridžija je u detalje opisana u šerijeskim tekstovima. Pa, pa ćemo se posjetiti neki tekstove, jer će nam bit bitni poslije kada budemo govorili o stavu prema Uh, prema Idišu, prema Isilu ili da i šo. Uh, sad kažem opet, znači, držao sam predavanje posebno opođeno pre Haridžima, gdje smo detaljno spomenuli ko su Haridžije, kako, kako učenjaci sriteriraju, koja definicija njihova i tako dalje. Ali ovdje ćemo samo pocijetiti, znači, da su ovaj Haridžije u stvari nastale, jer mnogi znači, učenjaci u knjigama kojima spisalo o sektama su uh, pojasnili, uglavnom, kada su govorili o Haridžima, navijeli su nekoliko stvari vezane za njih znači da oni ovaj, da, da ohlaljaju krv muslimana da proglašavaju druge muslimane nemuslimanima da tekvir je zbog velikih grijeha da, da su protekvirli e, ashave koji su učestvali u bitci na sefinu i bili zadovoljni s onim što radio Alija i Moavija radila Anum. anhum e, otprilike znači vrti se oko toga znači opis e, Haridžija e, da bi učenjaci govorili o tome jel Uh, šta je osnov te sekti, što je nazvana, što su nazvani Haridžje. Uh, Haridžji znači onaj koji izašao. Pa imamo, i, uh, u stvari učinacije razilaze kako je, ovaj, ka, kad su nastali Haridžji. Da li su nastali za vrijeme Ali je radila ili nekad prije. Pa tako imam jedan, jedan skupoću njaka koji kažu jel, da, su, da se Haridžje prvenstveno vraćaju na ono što se desilo između uh, znači skupina koja se zvojila od Aliju radi Allah, njegovih iz njegove vojske, nakon bitke na Sifinu. Kada su protekvili Aliju radi u, i radi ono što su radili. Pa su zbog toga nazvani Havariđi. Jer su izašli na Aziju, izašli, znači pobunili se protiv Aliju radi Allah. U. Drugo tumačenje je u stvari da su... Uh, Da, su, da se to vraća haridže se vraća na onaj hadis u, u kojem je došlo kojem spomenut osoba po imenu Zul Khuweisire uh, koji, uh, koji je rekao poslaniku ono što mu je rekao gdje ga optužio jel za nepravdu pa kada je poslanik sallallahu um, alajhi ve za njega rekao da će iz njegovog potomstva ova uh, izači skupina havariđa dok treća skupina očajaka smatra Haridži je prvi u stvari desili kada na pobuna kada se desila poti otmana radi Allahonu, kada su ga kružili oko i kada je bio nepravedno ubijen sve jedno jedno ili drugo to je će Allah zna najbolje najbliže ovo da, da, što se desilo za vrijeme Ali Allahonu, da se da su u stvari misli da su tada nastala prava sekta ona koja je imala snagu i moć i koja je radila ono što je radila koji su nazvani Havariđima Uh, vraćamo se poslije na, ono, na, na govor o Havariđima uh, oko neke detalje. Ovdje je samo da se podsjetimo da je do, malo samo prije spomenu, da je došlo mnogo, uh, mnogo hadisa u, koj, uh, u kojima, kojima došao opis Havariđa. Pa ćemo samo spomenuti one najbitnije osobine koje spomenute u tim hadisama jer će nam biti potrebne poslije. A to je da je, znači samo govorim otvilke većina svih hadisa su u Buhari muslima muslimu, znači vredosovni hadisi ili mutefeqa lehi. Prva osobina koja je spomenuta kaže, tahkirune da se pojavi kaum, znači skupina, tahkirune salatekom, nema salate, kaže, vi ćete omolažavati svoj namaz u odnosu na njihov namaz. Tako će oni skrušeno obavljati namaz. Znači, biće će bit će kod njih ibadeta. Kaže, Ah uh, kayaqrauna al-Qur'an la yajawizu khuluquhum čitače Kur'an ali on neče proći njiho, njihovo grlo, njihov vrat. Tumačen kočenjaka kako neče preći njihov grlon i vrat, jedan tumačen kaže la tafqahu qulubuh, znači njihovo uh, njihova srca neče razumijevat Kur'an. Nački srpski tekstove Drugo tumačenje kaže da njihov tilavet neće biti podignut, a Allah dželle šana će nević imati nagradu zbog dijela koji radi u praksi. Naravno, drugim hadisom je došlo da na znači, ovo što smo prvo osobino spomenuli da ćemo obalžavati kaže obalžavati svoj namaz, spram njihov namaza, namaza, obalžavati svoj kırat spram njihovog kırata, obalžavati svoj post spram njihovog posta. A druga osobina rekli smo ovo znači da njihovo učenje Kur'ana neće proći kroz njihove vatrove. Vatrove. Treća stvar kaže da je im rukunen kaže muruqa sahm min ramiya kaže izaći će iz zvijere kao što izlazi kao što prolazi strijela kada kada se kada za nešto. A u rivajetu kod, kod Ahmeda i Ibn Mađe je došlo i kaže havardu kila bun nar, havađisu kaže psi vatre, še je hadbanio cijenio, taj, taj hadis. Znači, govorimo o istom tom kontekstu, da će, da su opisani, da su oni marika, da su oni marikun, da, iz, da marika, znači onako izašli iz nečega, da su izašli iz vjerije. A vidiš vam poslije da ostvari to, a opis izlaska iz vjerije, da se ne misli doslovno, nego u prenesenu značenju, u tumačenju ashaba, znači, dijela će im biti kao dijela kafira a ne da su zaista izašli iz zvijeri spominjemo stav učinjaka prema havarđjima inshallah. Uh, sljedeći opis koji je spomenut a to je kaže uh, ahdasul asnan uh, da su da će, da će biti mladi, nezreli. Uh, sljedeći opis u faul ahlam da će biti uh, glupi. Nači uh, ono ahlam znači glupi, debili, uh, budale da prevedemo na naš jezik bi se bolje razumelo. Sledeći opis kaže yakuluna min khair qaulil baria. Govorše kaže najbolji govor što večansko se može reč koji govor. Misli se ono što su govorile Ali radela inel hukma ila lila sud pripada samo Allah dželešanu, tu mi bilo parola za koj Ali radela on rekao kelimetul hakki biha batil. Reči si na sa kojim se želi batil A znači to ono danas jel ako ako ti skupi nas to jel kako kontekstu spomeni naj najbolje govore najbolje parole Kaže Laju džavezu i Imanuhum hanadirehum njihovu jedan do drugom hadisku kod, kod Buharije kaže njihov iman neće prelaziti njihov vrat što znači da će biti slabog imana ili razumijevanja imana odnosno da neće biti ispravnog imana. U drugi, sljedeći opis kaže Sharrul hum, šarul halki, ovo sam izdvajam iz hadisa, znači, množstvo hadisa različiti. Šarul halki wal khaliqa, kaže to su najgora stvorenja i ono što je stvoreno. Sljedeći opis kaže yaqtuluhum edna ta ifetejni ila haq, ubiće ih najbliža od dvije skupine istiny. Koje dvije skupine? Stukobili se Alija radi i Moavija radi Kaže, pobit ih ona skupina od te dvije koja je bila bliža istini. A Alija radi je pobio, tako da je samo osam njih ostalo, deset ili osam živih ostalo. Ubiti od Nehravana. Ta bliža, znači, time je označeno da Alija radi Allah, onda njegova skupina, bila bliža istini u odnosu na Moaviju radi Allah. U Rivajtuju došlo također, kaže, Mim ebrad, mim aba gađi khalqi lahi lehi odnajm mržih allahovim stvorenjanjem takođe je došlo u opisu kaže yaqtuluna ehlul islami ve yad'una ehlal thani ubijače kaže sledbenike islama ostavljaće ostavljaće sledbenike širka mušrika paganstva takođe u opisu došlo kaže la in adraktu la hum laqtul lahum qatl ad Ako ih ja dostignem, sigurno ću ih ubijati kao što su ubijeni e, narod Ada. A'd. Ili u rivajatu došlo Fe'eina malaqitu muhun kod Buharije, gde god da ih nađete, gde god da se sretnete sa njima, faktuluhu ubijajte ih. Fe'ina fi qatlhim ajr, u njihovo ubijanje nagrada. Limen qataluhum ona kod jeomil qiyama. Ima nagradu na sudnjem danu. Na znači, to su ti opiskoj spomenuti? Između ostalih došao je opis, kaže ayatuhum, uh, nisam spomenuo opis, kaže ka kaumun qiblat mesh ki da muhallaqatun usuhum. Da će biti da će od njih obilježje to da će brijati svoje glave načelavo. Također, od opisa kaže ayatuhum rajulun asfat ihda adudayhi meslu sedil mar'a kaže njihov a je njihov bit, kaže pre kojem će biti prepoznatljivi misle se za u vrijeme Ali Radilahanu kaže čovjek crni čovjek crnac kaže čija je jedna od uh, dvije mišica jedna od dvije ruke kaže na na njenom kraju znači neće imati ruke ima će kaže ima će kaže poput bradavice uh, ženske dojke ima će znači ono uspupčenja na ruci u Rivayatiju došao da će imati na njemu dlake pa se to i desilo uh, biljaži muslimu u sahihu Od radi Anhu, da kada, kada se oni pojavili i odvojili od, od nakon što se vraćali sa bitke Sifin odvojili su se Havariži od Ali je radi Allah kada se vraćali prema Kufi i izrazili su nadovoljstvo što je on pristao da, da, da se riješi presuda da se riješi taj sukob između Ali je radi Allaho i Moavije da se riješi time što su uzeli dva prestavnika Ebu Musa, Lešari, Amor uh, ibn Asa, da njih dvojca dogovori i da presude koji pravu. To je prijatelj Alvira Adjelana, prijatelj Alvira Adjelana. Hmm. A onda su oni došli s tim da su bili nezadovoljni i odatle došla njihova parola Inel Rokmel li, i lila uh, sud presuda pripada samo Allahu znači ne mogu ljude presuđuješ na čemu su bili što je batal bilo jel naravno to pojasnio Abdullah ibn Abbas uglavnom uh, oni kada su se izdvojili i to je bilo primjetno da se izdvojili od mas odrijedli čovjeka koji će biti predvode na mazu i koji će biti njihov emir u borbi u ratu kad je Ali radijallahu an saznao za njih poslao je Abdullah ibn Abbas Anhuma, a to je uh, zabilježeno u, uh, u Hakimom u Stedreku, u vjerovstvenom lancu, sa vjerovstvenom lancu uh, taj događaj, kako je uh, Abdullah i Mnabas, radijallahu anhum, a on sa njima se raspavljao, pa je veliku skupinu od njih vratio, ostali su, su ta uvjerenja kojima su bili. Uh, nakon toga, ali radijallahu anhum, obznanio, pošto znao za njiho šta su radili, obznanio je i tražio opođenje prema njima. Znači ovo samo prepričavam da ih neće sprečavati da klanjaju sa muslimanima da ih neće sprečavati da uzimaju da, da uzimaju ovaj ratni plin koji, koji, koji zaslužuju u borbama u džihadu i kaže nećemo se boriti protiv njih sve dok nas oni prvi ne počnu borbu. I onda se poslije toga dešava da je skupina od havariža i to je baš pričao jedan koji je bio sa njima prenio to u redoslan predaji. Kaže bilo je na nas skupina paže pa smo sreli kaže uh, Sina uh, hababin Arta radijallahu anhu. Jeru sina smo sreli uhvatili ga bio je sa robinjom svojom koja je bila trudna. I kaže, pitali smo ga, ko si ti, pa kada rekao koje, kaže, aha, kaže, tvoj otac je bio sa poslanikom, sallallahu alaihi, pamtis li išta da, da, je, da je on prednio od poslanika, sallallahu alaihi, pa je on spomenuo na hadis mutefek alaihi, da se pojavi fitna u ovom umetu, da je qaid fiha hajrun minel da je onaj koji, koji sjedi bolje od ono koji stoji. Onaj koji stoji je bolje od ono koji hoda, onaj koji hoda je bolje od ono koji žuri i tako dalje. Kad je to rekao, onda su oni njega poveli da ga ubiju na obali rijeke. I u toku tog, zanimljiva je stvar, znači, a takva je osobina njihova, da su, kada su ga vodili do rijeke, prošli su... Uh, prošli su pored jedne palme sa koje je pala jedna hurma datula. Pa jedan od njih uzuo i pojeo, pa mu drugi rekao, kaže bima istah istahleteru, kaže čime si ga halalio to da pojediš. To je kaže to je od zimija. Od od ehlikitabija koji su bili živeli pod ugovorom. Niti niti ti, ti dozvoljeno da ideš Pa su prošli pored uh, pored uh, uh, Također neko u pa jedan od njih kaže zbovo sa svojim sa svojim mačem, zbao je zbao svinju, krmaču. Pa mu ga drugu koji kaže otkoti pravo da ubijaš krmaču. A onda njima reko sin od Hababi uh, Habab bin Arata, rekao njima jel od čega ja vam kažem šta je gore od toga što vi spominjete. Šta kaže pa to vodite mene da ubijete dje, uh, sina od a pričate o datuli i obijanju svinji. Pa su ga odveli, pa kaže, pa su ga zaklali kao ovcu. A onda su doveli njegovu robinju i kaže, pošto bila trudna, rasporili su je živoj, rasporeli stomak, izvali djeta i umrla je ona i djete. Nakon toga Alija radi Allahanhu je tražio od njih, poslao im pismeno, tražio od njih da mu predaju ubice sina Habab i Narata. Pa je njihov odgovor bio, nakon što su oni izabrali, Abdullah ibn Rasiba, da je bio njihov vođa, njihov odgovor bio, kaže, kulluna katale, svi smo mi ubice njegovim. Onda Ali Radelaha naredio, naredio je da vojska muslimanska koja inače tu bila boravila, da se okupi pa su došli pa su se našli na mjestu na Nehravan pa se desila ta poznata bitka, ta poznata bitka uh, u kojoj je Alija radi Allahnu porazio, porazio ovu skupinu Havariđa i na, uh, prije te bitke Alija radi Allahnu, uh, u, zabilježeno tu u, uh, u muslimom sahihu, Ali radijallahu anhu izgovorio i spomenuo to da je čuo Allaho, <coughs> da Allahov poslanik sallallahu alajhi wa sellem da će se pojaviti kavariđ. Kaže ja kaže rekao mi je Allahov poslanik sallallahu alajhi wa sellem: "Ya khruju qaumun min ummati yaqra'un al-Qur'an." Dizalje da skupina iz moga ummeta kaže koji će učiti Kur'an. "Laysa qira'atuhum ila qira'atikum shay'un bi shay'in." Kaže njihov kira'ec, kaže vaš kira'ec, prema njihovog je ništa. Wala salatu kum wa la salatu bimashayen kaže vaš namaz prema njihu namaz je ništa. Kaže wala siyamu kum wa la siyamu bimashayen niti kaže vaš po stro njihov posta ništa. Kaže yaqra'un alqur'ana yahasubuna annahu lahum wa huwa aleihim učiče kur'an i misliči da je on za njih a on je protiv njih. La tudzawzu salatuhum taraqihum leho namaz neče prelaziti kaže njihov njihov vrat odnosno neće biti podignuta lađ je je on yamruquna min alislami kema yamruqu sahmu min aramiya izlaziće iz, iz islama kao što što prolazi iz strijela kada se zabode uh, u žrtvu a onda je ali razlando u, u dužem tekstu pojasnio to da je da je poslanik sallallahu rekao da je ajet po kojem će biti prepoznatljivi ti ljudi havariđi onaj čovjek koji će imati Uh, uh umjesto jedne ruke imaće će znači uh, uh poput ženine bradavice ima uh, na jednu od, od ruku pa kada se završila borba kada su i pobjedili uh muđahidi koji su bili sa Aliorande Aliauhanu traži je naredio Alia Radel da potraže da potraže tog uh, tu osobu tog crnca koji je bio a Aeduka za Sony Havarić pa su ga tražili nisu mogli naći kaže Alia Radel nemoguće mora da pusti Pa su ga ponovo tražili, pa nisu mogli naći. Tako tri puta. Ali ar radi allahanu sam lično krenuo da ga traži. Pa je došao do jedne skupine na koje je bilo puno nabacano ubijenih. Pa su jedno po jedno sklonjali, na dnu je bio taj osoba, koji je opisan, ta osoba koja je opisan u hadisu. <kuh> pa je onda tekbirao ali ar radi i ostali koji su bilo sa njim. I to je prenašteno, taj događaj prenašteno u vičeri vajeta. Uglavnom, Ovo smo do sad bili spominjali, ovo je uopšte poznato i a, ovo govorimo iz razloga, iz razloga znači što ovo ima vezi sa večerešnom timom. E, nakon ovog, znači mi e, govorimo ovdje da, također da ne zaboravim, znači e, propis, uč, stavučenjaka prema Havardžima, Haridžima, To je naopasniju sekti u islamu Imamo dva poznata stava učenjaka. Prenose uh, islamski pravni su svojim knjigama. U fiskim knjigama. prvi uh, stav na čemu je džumhur učenjaka, većina učenjaka u umeta, a to je ademu tekfirihim. A to je da se ne tekfiri. Da se ubraje u muslimane. I na tome džumhur učenjaka, kaže Ibn Taymiye, kaže... Uh, Allahada i tifako sahabe, na ovom, je, na ovom su, kaže, složni ashabi, na ovom stavu, da se oni ne tekfirio. Poznate ono da Aliya radi Allahom upita je se oni ki'afiri ili nisu, pa on rekao, kaže, Bel min kufri ferru, ne, ne, kaže, oni, oni su od kufra pobjegli. Znači, nije ni Aliya radi Allahom ne tekfirio. Drugi stav manji je poznat i manji je rašenj kod, kod drugih skupina čenjaka, to je da se oni tekfirio. To je što se tiče stava prema njima. A prije toga da navedemo da za pojavu Havariđa, kako u prošla vremena, tako i dan danas, o, o, obično postoje određeni razlozi koji se dešavaju u nekim muslimanskim sredinama, društvenim sredinama. I o tome su učenjaci govorili. Naravno, ovaj pazite, nisu Havariđi se pojavili samo ovo što je za vrima shaba. Znači, ovo je prva pojava Havariđa, to je prva sekta koja se pojavila u Islamu. E, Oni se pojavili nakon toga u Emevijskom hilafetu. E, Hadžađ ibn Usuf je imao tu zaslugu da je on baš u Iraku, naravno sa drugim, drugim vojskovojđam namestnicima, izvao je u pobjedu poti Havariđa koji i uzijeli uh, ve, uh, mnogo maha, znači uzijeli su Furset, odnosno mnogo teritorije su zaozijeli današnjeg Irana, koje je bilo pod njihovom kontrolom. I uh, znači godnama se tu, desetine godina se vodila borba protiv njih. Poznate su te skupine koje su bile. I ono što je zanimljiva stvar, karakteristika Havariđa je da su jako hrabri borci, jako odvažni i hrabri. I ta činjenica ne treba da nas vara na kažemo ako su hrabri i odvažni da je to dokaza su na haku na istinu kao što ona činjenica što to spominu poslanici Salalav i Selem da će imati ibadeta da će imati kirajeta ali da im to, da će doći biti znači čak knjigu obilježe a istovremeno će biti naj znači pripada najgoruj skupini uh, sekti u islamu uh, Pred sene su mnogi događaj i priče koje se dešavale znači, u, u toku ratova, između Havariža, nekoliko skupina koje je bilo protiv uh, uh, Emevijskog hilafeta. Takođe se poslije pojavili i u Basijskom hilafetu, pa čak se pojavili i u, na sjeveru Afrike. S vremena vrijeme se pojavljivali te skupine. Napravi državicu, državu. Također se pojavilo u Endelusu, uh, za vrijeme Abdurahmana Dahila, kada je formirao Emevijski hilafet u Endelusu. Uh, glavno opšta kar karakteristika zajednička je bila za, za pojavu Havarđa i oni su ih historijskih knjigama, islamskih knjigama su označeni kao Havarđ i o učenjaka i o strani uh, pisaca, uh, historijskih knjiga. Znači zajednička njihova karakteristika bila da one koji nisu bili u njihovim redom da su tekvirli, da su smatrali kjafrima i da su ohalaljivali njihov krv, njihovi metak i da se tako prema njima podli. and